И така. Днес исках да поговорим за нещо, което според мен е важно и интересно. Надявам се и за вас. Става дума за Библията и екзистенциалната заплаха или заплахи принципно, принципно като а, позиция, като философия и като мироглед. Защо е нужно да поговорим малко за това? Защото живеем в време, в което модерният свят не може да се каже, че непременно ни гарантира физическото оцеляване и екзистенциални казуси продължават да са важни казуси за човечеството. Вярвате или не, на нас не си иска да вярваме, че само понеже имаме много технология на разположение, само понеже имаме несъмнено технически напредък, искани се да вярваме, че живота е много по-лесен и че нямаме същите екзистенциални проблеми или казуси, както да речеме, хората от преди 100 години. В един смисъл това е вярно. Човешкият живот се е удължил за част от човечеството. Много казват, че това е благодарение на антибиотиците. Някой смята, че вакцините пък са част от тази, от тази промяна. Преди около 120-30 години средната продължителност на живота е била на някои места двойно по-малка от това, което е днес. Така че в един смисъл, ако се интересува някой, разбира се, от, специално от дълголетието и. и колко хората са живели в годините, ще видите, например, това, което аз съм чел поне, е, че по време на първи век, по времето на първи век, средната продължителност на човешкия живот е била 28 години. Днес, в Африка, има страни, в които средната продължителност на човешкия живот е точно толкова. Докато в другите, по-развитите страни, Колкото по-развита е една страна, се предполага, че продължителността на живота е много по-голяма. Това е вярно в много случаи, в много аспекти, но сега изведнъж виждаме от последната година на сам, че е напълно възможно в напълно мирно време, напълно мирно време, реално миналата година, може да се каже, че януари, февруари точно а, мирът беше достигнал една може да се каже а, пикова точка. Президента Тръмп беше неутрализирал, декември преди това беше неутрализирал един а, ирански терорист, а, ако си спомнете, беше наредил за една конкретна атака да се извърши. И реално света Подписваше аврамовите споразумения. Никога не подозирани преди това постижение за световната дипломация. Ако някой беше казал преди 10, 15 или 20 години, че, че е възможно въобще бивши врагове като Израел и а, Судан, това е, това е просто беше научна фантастика. Абсурд, биха казали всички дипломати. Но ето, че точно миналата година точно в този период преди пандемията, президентът подписваше аврамовите споразумения, и за това, именно аз казвам, че света беше стигнал до една пикова точка на мир, политически мир в целия свят. Невъзможното се случваше пред очите ни. И точно в този момент видяхме, че комунистически Китай абсолютно а, отказа да приеме това. Те се интересуват от едно единствено нещо и това е властта и силата на всяка цена. Тези от вас, които сте следили процесите малко по-внимателно, сигурност, си спомните, че през 2018 година президента Тръмп обяви тарифна война на китайците, която той спечели, защото мисля, че беше септември 2019 година или октомври, те клекнаха и започнаха да приемат всички негови условия. Два месеца по-късно луханския вирус беше декември месеца, започнаха първите а, случаи в Китай и постепенно януари-февруари, чак до март, вече се, се беше обявено като световна пандемия. Абсолютно съм убеден, а вече имам информация за това по много източници. Аз, аз съм, приемам а, обяснението, че китайството буквално отключиха биологично оръжие срещу САЩ и конкретно срещу администрацията на Доналд Тръмп, за да елиминират човекът, който, да го елиминират смисъл такъв от политическия процес, човекът, който ги накара за първ път от толкова години а, да клекнат. И така виждаме, че в напълно свободно време, мирно време, което свободата в света и политическия мир достигат невероятни пикове, има в този свят хора с а, напълно деградирало мислене, обслужващи мрачни сили, които няма да се посвенят отново да сложат на преден план а, ситуации, да, да създадат ситуации, в които изведнъж се оказваме отново с екзистенциални заплахи. Конкретно, Извинете, клекна тук системата <към> и а, ми изчезна <към> връзката. Надявам се сега отново да ме чувате добре. А, и така, и така а, отново екзистенциални казуси излязоха на преден план. Защо? Защото бяха разбити економиките на развития свят, и казвам разбити, защото първо ще се вижда този резултат. Загубени хора загубиха работа, виждаме банкрути на, в размери, в които не сме виждали преди това а, и, и ето виждаме изведнъж, че сме изправени, толкова много хора са изправени пред екзистенциални казуси. Какво ще ядат? Ще имат ли подслон а, и покрив на главата си? Ще имат ли работа? Сигурност? А, в момента се говори за вакцинации, за паспорти, за това, че корпорации ще могат да насилват хората да ги, да бъдат вакцинирани и ако няма да приемат тая вакцинация, ще бъдат, ще бъдат едва ли не изгонвани от работа. Това са екзистенциални казуси. Но виждаме и други казуси. Виждаме и казуси, като, например, абсолютния провал в, на Байден в Афганистан, и виждаме в момента, че има едно всички, всички негативни войски, армии са готови да се възползват от ситуацията, че няма кой да ги спре. Това нещо ново ли е и светлината на Библията най-важно, как стои въпроса с екзистенциалните казуси? Това е добър въпрос, защото някои хора са на мнение, че едва ли не трябва да приемеме всичко, което в кавички съдбата ни сервира и че трябва едва ли не вярващите да страдат и че едва ли не духовно нещо има в това да приемаме а, просто страданията да приемаме екзистенциалните заплахи в света като нещо нормално и като начин по който едва ли не Бог изпитва хората а, едва ли не Той праща тези страдания и а, ние трябва да ги приемаме. И ние не трябва да много-много да се оплакваме, защото на всичко отгоре някои хора казват, че оплакването е грях. Тъй, че нито трябва да се оплакваме, нито трябва да, да се борим срещу злото. Нали? А, и това са добри въпроси. Искам да насоча вашето внимание към Второзаконие 28 глава. Защото според мен тук трябва да започнем и да... Uh, разбереме някои неща. Там се казва, ако слушаш добре гласа на Господ, своя Бог, не да върши всички негови заповеди, които днес ти заповядвам, Господ, твоя Бог, ще те въздигне над всички народи на света. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Госп... Господ, твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града, благословен ще бъдеш на полето, благословен ще бъде плодът на отровата ти, плодът на земята ти, плодът от обитъката ти, рожбите от говедата ти и малките от овцета ти, благословен коша ти нощата ти, благословен ще бъдеш при влизането си, благословен ще бъдеш при излизането си. Господ ще направи да бъдат поразявани пред теб неприятелите, които се повдигат против теб. През един път ще излизат против тебе, през седем пъти ще бягат от теб Господ ще заповяда да дойде благословение на Тебе в житниците, Ти и във всичките Ти предприятия и ще Те благославя земята, която Господ Твоя Бог Ти дава. Господ ще Те утвърди като свят народ за себе си, според както се е клел, ако пазиш заповедите на Господ Твоя Бог и ходиш Неговите пътища и всички племена на света ще видят, че Ти се наричаш с Господнето име и ще се боят от Тебе. Господ, «Господ ще те направи да изобилваш с блага в плода на отробата ти, в плода на добитка ти, в плода на земята ти, върху земята, за която Господ се еклеон на бешеите ти да ти я даде. Господ ще ти отвори доброто си съкровище небето, за да дава дъжд на земята ти, на времето му, да благославя всички дела на ръцете ти и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем. Господ ще те постави глава на опашка, да бъдеш само отгоре, няма да бъдеш отдолу, ако слушаш заповедите на Господ Твоя Бог, които днес ти заповядвам, да ги пазаш и да ги вършиш. От думите, които днес ви заповядвам, да се не връщаш надясно или наляво, за да отидеш на други богове да им служиш. Но ако слушаш гласа на Господ Твоя Бог и не внимаваш да вършиш всичките ми заповеди и поваленията му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклети ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, след което следва дълъг лист от проклятия. Защо смятам, че е важно да започнем от Второзаконие? Защото това е мястото, на което ясно, ясно се. А, Представя следното. Първо ние знаеме от Битие, трета глава, че след падението на Адам и Ева, след падението им беше произнесен тежък съд върху Адам и беше му казано, че той ще изкарва Uh, с uh, голям труд и усилия своята прехрана. Т.е. Екзистенциал, екзистенциалният проблем на Адам започна в точно в този момент. Uh, това беше свързано с трудни атмосферни условия, свързано е с uh, реколта, с начина по който земята функционира. Т.е. нещо се промени на земята следствие на грехопадението и човекът започва своята, uh, своята сага в това да преодолява естествените условия. Помислете до днес дори колко сме слави пред тези естествени, е, естествени фактори. Билото бури, билото, билото е, е, липсата на дъжд, билото е, е, непотопи, щех да кажа, е, наводнения. Е, после имаме проблеми с, е, с всякакви Микроорганизми и зарази по, по реколтата а, и изобретяването на пестициди. После виждаме, че пестицидите са също, също проблем, защото пък тровят. Сега въпросът е как да измислиме препарати, които да унищожават годините, без да ни тровят нас. И така, човечеството започва своята сага за оцеляване и екзистенциалните казуси са, са казус на човешката раса от нейното съществуване през цялото нейно съществуване и така ние тук виждаме, разбира се виждаме Авраам който Господ му казва, че ще го благослови. Виждаме в историята на патриарсите ситуации, в които Бог се намесва и носи благословение и, и, и адресира тези екзистенциални въпроси, но тук го виждаме много ясно казано. Ако слушаш добре гласа на Господ твоя Бог и внимаваш да вършиш всички негови заповеди, какво значи това? Да слушаш добре гласа и да внимаваш да вършиш всички негови заповеди. Това е една традиция във втора и в пророците повторение. Първо се казва едно нещо по един начин, веднага след това се повтаря. И това се вижда не само в Тора, това се вижда в Салми, това се вижда в Причи, това се вижда навсякъде. Казва се нещо и веднага след това се повтаря по друг начин, така че обяснява първото случай, че има объркване. Какво означава да слушаш добре гласа на Господ твой Бог? Това означава да вършиш неговите заповеди, които днес ти заповядвам. С други думи, няма тук субективност, и това е много важно. Именно поради тази причина е важно за нас да се изясним, кои са тези заповеди, защото спазването на тези заповеди, за ръки, постановление е свързано именно с решаването на тези екзистенциални въпроси. Усещам дори в момента, когато казвам тези неща, колко важно е това нещо да бъде схванато от вярващите и колко смо бъркани по тази тема, за съжаление. Пак ще го кажа. Правилното разбиране на това, кои са тези неща, които трябва да бъдат спазвани, които трябва да бъдат практикувани, които трябва да бъдат реално. Тук не говорим за ако слушаш добре гласа на Господа, а в смисъл такъв, един си затвори учите, помолил се, чул едно нещо. Друг си затвори учите, помолил се, чул нещо точно обратното не говоря за това. Това не е слушането на Господ твоя Бог, за което става дума тук. Тук няма субъективност, тук няма интерпретация, тук няма а, някакви вариации, теологии, богословия и тая деноминация казала едно, друга казва друго. Тук става дума за нещо от екзистенциално естество. От... Тук става дума нещо, за нещо принципно, което той казва на цял Израел за всички времена. Разбирате ли ме? Затова е толкова важно и когато говорим за правилното разбиране на Тора, не става дума за някаква битка между лагера на баптистите и лагера на харизматиците и лагера на 50 50-те и лагера на месианците. Тук става дума за това, че ние нямаме време. И ние сме поколението, което трябва да каже на всичките групички, които се борят един с друг, само защото така им харесва на хората да се борят и да се карат за разни доктрини. Ние сме поколението, което трябва да тегли черта и да каже не. Отказваме сме част от групички и техните драми и спорове и, и тесногради битки. Не знам колко от вас изпомняте. А, преди много години поне това беше в София на, на улица Солунска беше е, храмът на съботяните, те бяха известни с това, че когато свършише тяхна служба, се оставаха на улицата пред, пред църквата и спореха. И буквално се знаеше, човек минали оттам, в събота, след служба, е, имаше групечка и стоят за час, два и са спори, спори, спори, спори. Аз съм, бил, аз съм бил на тия неща и съм си задавал въпроса за какво спорят тия хора точно? За какво? за какво е той спор? Въобще аз не искам да споря с никой за нищо. Затова са ми безинтересни споровете. Въпреки, че обичам добрия дебат, обичам добрата полемика, обичам да печеля, мраза да губя, естествено, като всеки нормален човек, но съм окей okay, дори да загубя. Стига да загубя аргумента от някой, който ще победи с аргументи, а не, а не по някакъв друг начин. Нека да печели по-добрия. Докажи да ми с твоите аргументи, защото когато спечелиш по този начин, много е възможно аз да приема тези твои аргументи, ако ги видя в писанията, ако, ако са резонни, ако са издържани, ако писанието обяснява писанието, а не да ми обясняваш писанието с някакви а, римогръцки похвати на мислене. Така че тук не става дума за битка между една деноминация и друга деноминация. Тук става дума за нещо екзистенциално важно. Ако слушаме добре гласа на Господа, т.е. внимаваме да вършим всички негови заповеди, които са ни заповядани, тогава Господ Твоя Бог ще направи нещо. Тогава ще се получи едно а, сливане между небето и земята. Това, което е в небесата, добрината на Господ, благословението му, живота му, здравето му изведнъж изведнъж се вижда, че започват да преливат, започват да се проявяват върху тебе, казва той. Ако отново подчертаваш, слушаш гласа на Господ твоя Бог. И тук вече се започва едно изреждане на различните сфери, което може да се каже, че е едно поетично пророческо изреждане, но е много конкретно и то е свързано с а, плодоносност, Знаете, че в България има, доколкото последно съм гледал, около 200 хиляди семейства, които чакат, а, са, са безплодни. Над 200 хиляди са дори безплодните семейства. А, криза имаме на усиновяване. Това е наистина крези. В същото време продължаваме да имаме аборти. Представете ли си колко е крези цялото това нещо? Но е факт. Така, че безплодието е проблем и Бог говори по този казус, по казуса за безплодието. Плодът на земята ти, ето ти тук обещанието за, за, за и после добитъка и овцете, ето ти тук обещание за това, че екзистен, екзистенциалния казус за реколтата и, и земеделието са, са адресирани. Нали? И така нататък. После се влиза в сфери като сигурността и се говори за това, че Господ ще постави глава не опашка от, от в смисъл такъв, обяснява. А, къде беше само в един момент, сферата на сигурността. А, стих. А, седми. Господ ще направи да бъдат поразявани пред теб неприятелите, които се повдигат против тебе. През един път те ще излизат пред тебе, а през седем пътища ще бягат от тебе. Така че това е във връзка вече с сигурността. И виждаме, че реално благословението, дори да няма изброени тук в, в а, този лист, после ако погледнем проклятията, Можем да допълним листа, защото в проклятията пък виждаме неща, които не са споменати благословението, те са негативни аспект. Тоест между позитивните, които искаме и може и са изрично записани, и негативните, които не искаме и, и са записани в негативите, се получава една много голяма палитра, в която реално, чрез която Господ казва всеки, който ходи според моята воля и извършва моите воли и писания», има правото на тези благословения. Те са негови. И сега за нас, като, като не участващи в, тези, в този завет, който Господ прави с Авраам и потвърждава чрез Моисей с Израел, апостол Павел казва в посланието към Ефесяните, втора глава, изрично казва, че ние сега на нас ни е даден достъп до точно тези обещания. Искам само да го намеря тук пред мене, не можах да го изтегля а, преди това. А, в Ефесиани 2 глава имаме а, голямото обещание, което, разбира се, трябва човек наистина да го осъзнае, да осъзнае добре какво получава Библията, за да оцени колко е велико това обещание. Но казва в стих 11 помнете, че вие някога гоим, езичници, не евреи по плът наричани необрязани забележете, това е помните ли Давид, когато се изправя против Голиат и му казва, той е ли необрязан филистимец значи а, обрязването е символ на завета с Бог самогъщи до такава степен а, че когато Давид говори презрително за голят, го нарича необрязан филистимец. Ние не разбираме. Вижте, езически ум не разбира това нещо. Не го разбираме. Но, но Израел се хвали с завета си с Господа и развива през вековете чувство за специалност. Ние сме различни, ние сме белязани. Ние носим белек. И този белек се изразява в това обрязване. Много мога да говоря за това, защото това обрязване днес виждаме, че а, а, апостол Павел казва, Пренася го от половия орган а, в, в сферата на сърцето. И, и той казва, че ние сме обрязани с обрязване не извършено чрез ръка, а чрез духа и, и, и така нататък. И много може да се говори за това нещо, наистина. Аз просто обръщам внимание за това, че сме наричани били необрязани. Един пастор ми казваше тук в Америка, той е женен за Израелка, която е месианска еврейка. И а, не знам дали сте чули това. Е, той е женен за страта на а, Амир Цафарди, който той е известен проповедник, неговата сестра е женена за американски служител, който тук живее в Миннесота и бях веднъж на една среща с него и той разказваше много интересни неща е, в неговите, неговите дебати и дискусии с ортодоксални равини и той казва, първият въпрос, който ме питате и правите такъв знак с пръстите като ножичка Нали? поглеждат го, питат го за неговата вяра, какво вярва и така нататък и после му поглеждат го така с повдигнати вежди, един вид задават му въпроса и с пръстите се прави знака за ножичката, обрязан ли е? Нали? И който той казва да, да, да, защото момчетата ги обрязват по-головно всички като част от медицинска процедура, а те веднага казаха: А, окей, окей, добре, окей, ставаш. Значи, едва ли не. <същ> нали, за тяха до ден такова такава голяма работа е това. ли, че ти си образен, а окей, добре, сега може да си говорим с теб. Казвам ви само, за да имате представа за какво става дума. Ние, наши язически ум не го разбира това нещо, но, но така, така, с векове това нещо е. Ам в длъбнато, как да се каже, врязано, е, набито в мозъка на, на, на тези хора. Така, в онова време, продължавам с думите на Павел, бяхте отделени от Месия, отстранени от изрилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието. Тоест, вие бяхте извън, е на английски един превод казва, извън е, Съюза, държавата извън, извън на английски казва outside of the commonwealth. And commonwealth на английски означава нали, както европейския съюз, конгломерат от, от нации, които са свързани с цел да са по-силни. Ние сме били извън този конгломерат от съюзи и завети, извън него. Не може да просто да бъдеш езичник и да кажеш, е, почвам да се кланя на Господ Бог? Няма такова нещо. Трябва да станеш част от Израел. Имало е начин как не евреи да станат, да станат е, приети, да бъдат приети в вярата. И до ден днешни има, разбира се, начин. Но а, просто ви показвам, и сега казва стих 13, а сега в Месия и вие, които някога сте били извън далеч тук как казва български превод. Става дума за извън заветите сте поставени сега близо, пак казва българския превод, близо или всъщност реално означава вътре. Вие сте вътре, били сте вън, сега сте вътре чрез кръвта на Месия. И така нататък сега. Ако Бог и Неговите благословения адресират екзистенциалните въпроси, като например да ти даде силата, умението, знанията, да ти помогне да, си, да не си беден, да, да не си зависим, да имаш подслон над главата си, да имаш да те благославя земята ти, да си економически добре. Звучи май, изглежда май, сякаш това е Господ, който вярваме. И това е в което той е заинтересован включително в сферата на сигурност да бъдат поразявани пред теб, казва неприятелите ти, които се повдигат против тебе. Значи от сферата на личен успех, национален успех и сигурност изглежда хора, които са в завет с този същия Господ Бог на Авраам и Яков, единствения Бог, който ние вярваме, че съществува въобще и всички други са фикция на човешкия ум, измислица на човешкия ум, излиза, че, че хора, човек или хора, които са обединени в такава вяра и живеят в тая вяра, ще бъдат благословени, че тия добри неща, изговорени, ще се случат в техния живот. Изглежда сякаш Бог има какво да каже за екзистенциалните казуси на човечеството, и, и то е, че Той е откъм нас. Той е за нас. Той желае да сме, да сме в този завет, за да може да ни благослови. Защо? Защото заветът отключва легалното право Бог да се намеси от небесното измерение в земното измерение. Псалм 115 казва Земята е дал на човешките чеда, небето е запазил за себе си. Друго обяснение няма да намерите за това, защо на земята е хаос, а на небето не е. Защото тази юрисдикция беше предадена, легално предадена на нас, на човешката раса. И когато Авраам Адам съгреши, той направи, отхвърли завета с Господ и направи завет с Сатана реално, след което нахлу в човешката раса в този домейн, в това измерение нахлу тази, тази смърт и разрушения, за които знаем, че до ден днешен са част от, от естеството ни. И така, чрез завета с Господ Бог, чрез Месия, ние сега сключваме отново завет с него и, и получава той легалното право да има достъп. Това не значи, че непременно земята ще бъде рай. Това само значи, че ние включваме този завет, влизаме в е протекция, но не означава, че автоматично земята ще стане рай. Не означава, че няма да бъдем преследвани, не означава, че няма да бъдем гонени. Тоест, ние сме нещо като в ситуация на посолство, както има посолството на една страна е в чужда страна, територията на посолството се счита за територия на чуждата страна, в това посолство има дори някой път а, а, сили за сигурност. Това посолство трябва да може да се отбранява, но при всичкото и то е на вражеска територия. И горе-долу ние сме в, този, в тази ситуация. И това е най-резонното най обяснение, което ще намерите и в библейски, за да разбереме защо в този свят. Хем сме едно с него. Хем сме а, в завета. Хем, хем сме на, на вражеска територия и понеже сме във вражеска територия е напълно възможно а, да преживееме всякакви негативни неща включително също мислите пилигримите бягат от, а, от Европа, пилигримите са опитвали да речеме английските поритани, са били преследвани жестоко от католическата църква жестоко са били голни католическата църква и лутераните жестоко преследват европейските анабаптисти, например. Анабаптистите са били гонени, обезглавявани, горени на клада, през, говоря тук, 17 век, а, жестоко. Над 100 000 се води, над 100 000 анабаптисти, че са били издавени, горени на клада, обезглавявани по време на гонението на католиците и протестантите срещу Аннабаптистите. По същия начин в Великобритания. Жестоко гонене. И тогава Уилям Братфорд, който е бил водачът на поританите, води а, цялата тази общност в Холандия. Те са живяли около 10 години, мисля беше в Холандия, в град Лайден, а, но, но решава, че това не е място за тях. Връщат се в Англия и поискват от короната, да бъдат поданици на короната, но да отидат в Северна Америка, да установят там колония и просто да си живеят както на тях им е угодно. И получават това позволение и протекцията на, на короната, на британската корона. Затова те отиват и почват да основават тези колонии. И следващо всичко друго вече от там нататък го знаем. Има ли какво да каже Библията за екзистенциалните казуси? на човеците. Абсолютно да, има. Бог желае да ни помага чрез Неговата сила в всички екзистенциални казуси на деня, свързани с това да оцелеем, да живеем добре дори, да имаме живот, да имаме сигурност. И сега нека поговорим малко за заплахата. Нека да поговорим малко за външната заплаха. Искам да ви прочета нещо, което Uh, е малко по-различно, защото тук вече влизаме в uh, сферата на uh, християните и, и ще, като вярващи какво правим за екзистенциално заплака, свързана с враг, който иска да ни унищожи. Травяме ли си? Или правим нещо, да се, да се защитиме? В този смисъл мисля, че християните са в една, един анахронизъм, те понеже не са добре получавани, понеже не са добре а, обучавани и, и, и подготвени, те от една страна говориме за мир и за любов, от друга страна разчитаме на полицаи и на, на, на, на военен да ни пазят. И какво прави един полицай военен? Той се подготвя за конфликт, той се подготвя да неутрализира лоши хора. Било то полицайите да неутрализират престъпници вътре страната и да поддържат сигур... рете сигурност вътре страната или военните да се подготвят да унищожават други хора, зли хора, които искат да превземат даден народ, да разрушат границите и да ни направят съответно, да ни, да ни поробят. И в двата случая знаем също така, че властта на тези хора е дадена от Бога. Затова апостол Павел казва, не се, се противете, защото на тях властта им е дадена да пазят, да осигуряват редта. Но християните изпадат в една изключително грешно интерпретирана, една богословие, което казва, о, ние не сме за насилие, не може християнин да бъде за насилие, насилие и беззаконие са две различни неща – Домашно насилие, престъп... насилието, което извърши един престъпник, насилието на един завоевател са насилие на насилник, престъпник и завоевател. Силата, която ще използва а, човек да се защити, билото от престъпник на улицата или терорист или външен завоевател, не е насилие, въпреки че ще изглежда като насилие. Защото трябва да вземеш това оръжие, трябва да се тренираш, трябва да се подготвиш, трябва да мислиш по този начин. За да видиш врага, трябва да мислиш първо и да знаеш, че там има враг. Иначе буквално ходиш по улицата, има хора, които ходят по улицата, не си отварят очите и затова стават жертва дори на, на, на, на катастрофи, защото той ходи по улицата, заврял глава в телефона и не разбира, че има опасност на всеки ъгъл, буквално. Нали? И в този смисъл християните ходят в църкви, в които им се говори за любов и такива разни неща, любов, любов, любов. И никой не ги подготвя за това, че животът е конфликт. Че те трябва да се погрижат. Никой не подготвя мъжете за това, че като глава на семейство, тяхната основна функция е да пазят, да, да пазят и да се грижат за най-вече и преди всичко за физическото оцеляване на, на своето семейство. Нали? Да са защитени. И сега, понеже имаме цялата тази урбанистична а, култура, в която хората си мислят, не, се обада на полицията. Нали, ако стане нещо, ще се обада на полицията. Да, ма явно този е номер не работи за всички жертви на насилие, които виждаме във всяка една култура. Що не са се обада на полицията? Що не е работило за тях? И това са явни неща. Те се случват пред учители, но никой не, не иска да мисли. защото Просто хората не искат да мислят не иска да мислят реално какво се случва, те си мислят какво би трябвало да бъде. Ама не трябва хора да нападат. Ама Няма значение какво не трябва. Важното е само какво се случва реално. И затова а, е абсурдно, според мене, хора да бъдат получавани, просто да са, да са утописти, да живеят в някаква утопия, да си мислят за това какво би трябвало да бъде света. Не е това е утопия. Библейски реализъм ни казва за това какво светът е, какво Бог може да ни помогне реално в този свят, какво не може да направи за нас, също се казва. Нали? Ако се излеземе в бунт срещу него, той казва, че няма да може да ни помогне. И това е записано. Нали? И така, сега ще ви прочита нещо, което намерих. Това е един канадски блогър, който доста добре иллюстрира проблематичното мислене на хората в развитите страни, които живеят в утопията и безгрижното, а, безгрижното съществуване на хора, които живеят в свободна страна, свобода на словото, свобода на всичко и просто те живеят леко в нереалност. Повечето хората в света не живеят по този начин. Ето какво казва този човек. Мисля, че нашата култура, имайки предвид канадската, но може да се каже в същото време цялата западна култура, защото той Цитира тук хора, които са англичани, а, американка една и така нататък. Мисля се, че нашата култура, казва този християнин, не станало интелектуално мразлива. Не знам точно какво би трябвало да означава това, но както и да е. Лесно е да слушаш хора като Марк Стайн, Дъглас Мари или Лор, Лорен Съдърн. Марк Стайн е един консервативен а, критик на исляма, на, на левичарството, Дъглас Мари също, британец, който е консервативен критик на исламизацията, Лорен Съдърн също е една жена-американка, която е критик на ислямизацията и така нататък. И като ги слушаш, да, да си помислиш, че мусулманите ам, Нахлуват в нашата, нашата ценна западна култура и тя ще бъде унищожена, ако този проблем не бъде решен. Разбира се, едно младсинство смята, че причината за нашите беди е светското левичарство или просто леви... Една малка група от хора обаче смята, че причината за нашите проблеми е светското левичарство, секулярното левичарство или просто левичарството. Аз като християнин, казва този човек, нямам голям интерес от запазването на съвременния западен свят. Чуйте, аз като християнин нямам голям интерес от запазването на съвременния западен свят. Загрижен съм единствено за разпространението на християнската вяра, единствената истинска религия, извън която няма спасение. Това е, приятели, начинът по който мислят страшно много хора. Това е човек, който не разбира че запазването на съвременния западен свят, който е част и България економически, военно и по всеки друг начин, запазването на този съвременен западен свят означава следното. Ти, на тебе ти се дава сигурността, осигурява ти се контекста, осигурява ти се защит... защитата от злото, което е в този свят а именно исляма и комунизма, бидейки най-големите злини и военни заплахи в същото време, на теб ти се осигурява аквариума, ако щеш, в който аквариум ти можеш да се движиш където искаш. Ако искаш да си на дъното и да се храниш, с знаеш какво пада под дъното, можеш да го направиш. Ако искаш да се издигнеш отгоре, можеш да го направиш. Ако искаш да отидеш от един или другия край на Америка, имаш свободата да го направиш. Ако искаш да пътуваш от една западна в друга западна страна, можеш да го направиш. Ако искаш да правиш бизнес с хора, можеш. Защо? Защото някой е накупувал сумата и уражие, разположил го на определени места в този свят, защитава океаните и въздуха от терористи, може да се извършва търговия, ти може да имаш живот следствие на което, може да ходиш на библейска семинари, която да те получава пълни глупости, може да ги говориш, защото имат да... свобода на словото и ти си мислиш, че като победят комунистите или мусулманите, ще може да разпространяваш единствената християнска вяра, от която няма спасение. Ето до какво водят хора, които просто са загубили усет за екзистенциалната заплаха и екзистенциалните реалности в този свят. Това е коренът на левичарството, то е утопично, то си мисли се за това какво би могло да бъде. А, няма ли да е прекрасно няма ли да е прекрасно всички да са вярващи? Да, ще бъде прекрасно, обаче това не е така. И, и, и това някой да си мисли че сривът на западния свят по някакъв начин ще разпространи, ще води до успешното разпространяване на християнската вяра, е абсурд. Такъв човек е изключително невеж. Той не е чел да речеме размислите на св. Августин Блажени, който още четвърти четвърти век пише и, и, и ако прочетете, 900 страници са каневи да го направите, не знам на български дали има преведен света на а, града на Бога, но Блаж, Августин Блажени още през четвърти век говори за тези казуси. Защо си задават въпроса римските вярващи? Защо ние приемаме вярата към в истинния, истински и верен Бог, а ето варварите идват и воюват срещу нас, изнасилват нашите земи и подпалват нашите градове? И друго нещо трябва да знаете, че падението на Рим е истинска трагедия за целия свят. За хиляда години. Хиляда години човечето се възстановява от падението на Рим. По времето на Рим имало изобретение, имало аквадукти, Имало е, имало е невероятни технически изобретения и прогрес. За, за стотици години Рим донася на света прогрес, който, който преди, преди тях и след това е нямало. Защо мислите, че тия мрачни векове се наричат мрачни векове от четвърти век на там? Защото са мрачни. Защото имаме пет 700 години ислям напиращ от запад. 500 години ислям от изток. Чума и какво ли не но хората не мислят за тези неща. Хората са неблагодарни същества и тук този човек обвинява нашата култура, че е станала интелектуално мързалива, според мен е той интелектуално мързалив и отказва да види историята за това, което е. Аз ще ви кажа, че дори професорите, които пишат учебници за западните университети, са объркани, защото те разглеждат изключително опасни и екзистенциално застрашаващи световното съществуване системи като исляма и комунизма, те ги разглеждат като някаква теория. Ами да, вярват тези неща, пишат ги. Това нещо се случва някъде другаде. Това не ги засяга тях, виждате ли. Те, те са в аквариума и гледат извън аквариума какво се случва някъде там другаде и коментират. Коментират. Това е. Но истината е, че в момента а, хора като този автор, който аз цитирах, започват да вкусват лека по лека какво означава сбъдването на тяхната мечта. Вижте, тези хора са ядосани от това, че има просперитет на Запад и този просперитет изведнъж какъв шок че като има просперитет, хората не ги интересува за вечната им съдба, не мислят за християнството, не стават християни, започват да влизат в перверзии и така нататък. Разбира се, това е човешката природа. Не е ли това, за което, а, не е ли това за което самата, самото писание ни казва? Не е ли това, което апостол Павел казва «Вижте, Израел, историята на Израел беше написана, за да може ние да се получим? Не са ли те, които, влизайки в обещаната земя, забравят своя Господ за едно поколение? Едно поколение някой път е нужно само за да, за да всичко да бъде разпиляно и пропиляно? И какъв е отговора за западните умници и богослови? А, ми може би по-добре да, да се срине всичко може би да се срине всичко, да загубиме свободите, които имаме и сигурността, която имаме и економическата мощ, която имаме, да дойде разруха, да дойде гонение, защото знаем от историята, че колкото повече гонение има, толкова повече хора ще се спасяват, следователно да падне Запада, да се срине всичко и а, всичко ще е окей, okay, ще е велико тогава. Това са хора, които в името на религиозна утопия са готови дори да загубят сигурността и живота. А най-голямата ценност, най-голямата ценност е живота. Двете най-големи благословения, които Бог има за нашето човечество, за всички хора са животът и свободата. И когато говориме за животът, ние не говориме за живот просто биологичен, ние говориме за биологичен живот, но говориме за живот и живян добре във всичките негови комплексности и сложности. Затова не можеш просто да говориш за живота без да говориш за свободата. Затова основателите на Америка са казали, че смисъл на всичко, което правят е да защитят живота, свободата и търсенето на щастие. Те са свързани. С други думи, не можеш просто да гарантираш на един човек живота в, в една затворническа килия. Затворниците също са биологически живи. Но те нямат живот. Те са биологични единици. Живот без свобода не е живот. Свободата да направиш нещо добро или нещо лошо, това е, това е живота. Ама хората, като им се даде много свобода и постояват Така е. Това е човешкото естество. Той значи, че ние ще трябва да работим два пъти по-усърдно, да просвещаваме, да говориме и останалото е в Божи ръце. Не може по-талибански да сложим всички в затвора и да ги направим вярващи в затвора. Виждате ли, това е парадокса на човешката природа. Най-доброто, което можем да направим, е да предложим, да прокламираме и да предложиме Добрените на Господа. Вкусете и вижте, че Господ е добър. Не можеш да го фанеш човека, да го вържиш на ни стол и да, и да му отвориш устата с вързани ръце, да му стикаш храна вътре. Това, е, това, е, това не е Библията, това е Ислама. Ислама обръщана сила. Комунизма убива за да пази уши. В името на вашата сигурност ще ви избиеме тук 200-300 хиляди от вас, да сте сигурни. Виждате ли? И какво трябва да направят християни в този смисъл? Нали? В едно мирно общество, в едно мирно общество. Ние казваме, че искаме сигурност, после говориме за това, как не трябва никакво насилие. Да, въобще е насилие, какво те сега вярващи ще се въоръжавали, вярващи, се пазили. Какво лицемерие? Значи ти предлагаш на твоите хора в църквата да са някакви утописти и да живеят в утопичен свят. Ай да се молиме за полицията, да се молим и за военните. Че левите вече и това не правят. Те се молят полицията и военните да се провалят. Но айде да речеме стандартната християнска църква. Да се молим за полицията и за военните. И какво правят в полицията и войните? Значи ти няма да обучиш твоите хора да се самозащитават и да се пазят, но ще се молиш за другите, които те да те защитават и да те пазят. Какво лицемерие само? Като се молиш за един полицай, какво се моли за него? Да се да знае как да използва оръжието си, да знае как да преследва, да знае как да влане някой за врата и да го вкара в, в колата и да го арестува. Това е насилие. Насилие също насилие. Насилието на добрия също насилието на лошия. Това е за което се молиш. Следователно, аз твърдя, че Бог има какво да каже за екзистенциалната заплаха и Той иска да бъдем добри настойници на всичко на живота. И като добри настойници на живота да се научим как да пазим живота, да развием осезания, които са осезанията на пазител, Чували сте думата ангел-пазител или хранител? Ангел-хранител. Какво значи хранител? Това е стар начин да се каже пазител. Ангел-пазител. Така ли? Значи ще има ангели-пазители, но няма, няма да се пазим ние самите, така ли? И тъй, според мен е едно възстановено християнство, ако въобще ще го наречем християнство, или един възстановен Божий народ на земята, вярващи, които входят в неговата истина, са хора, които са взели живота в своя ръце във всяко отношение. Те мислят за работата си, те мислят за бъдещето си. Всеки един мисли за това, какво ще има хладилника утре, ще има ли е, подслон, е, ще бъде ли подсигурен, ще бъде ли сигурен. Нали? Като пращаш децата си на училище или като ги пращаш някъде, ти мислиш за това. Ще, как, как да ги инструктираш? Правете това, не правете това, кога ще се приберете? Ако не се приберат, ще изгледаш да ги търсиш. Нали така? И те аз твърдя, че вярващите трябва да сме на първо място, преди всички да сме протективни, да сме пазители. Пазители на сигурността. Преди всички да сме вооръжени, преди всички да сме обучени, преди всички да сме съхранили храна за да имаме храна за, за черни дни, така да се каже, не само себе си да нахраниме, ами и нуждащите си да може да нахраниме, да имаме запаси. Колко хора имат запаси да кажат, могат да кажат, да, Мога да се погрижа за моето семейство тук за 3 до 6 месеца да не зависи на магазина. Малко са хората. Всеки отива до магазина. Какво е магазина? Магазина е просто доставката на храни по система, която е изключително крехка. Изключително крехка система. За нула време може да изчезне. Виде, миналата година видяхме хората като се биеха като штури за тоалетна хартия. Представете ли си? Колко рис имаш е, захранен, колко, е, колко брашно, колко месеца може да... Не само да издържиш ти да се погрижиш за себе си или за твоето семейство, но какво ще кажеш да, да можеш да се погрижиш за другите хора, които си спаднали в беда. Нали? Трябва да сме по-добре въоръжени от другите, по-мислиш като пазители от всички други, трябва да сме по-добри настойници на живота от всички други, във всяко едно отношение. По-образовани трябва да сме, по-мислещи напред да сме, по-ангажирани в гражданския процес, по-въвлечени в това да създаваме политически партии, кандидатури и хора, които, които промотират законност и ред и, и конституционалност и свобода. Каква е реалността обаче? Имаме една жалка реалност. Имаме едни феминизирани пастори, безграбначни, имаме страхливци, имаме ни хора, които не познават писанията, които са продукт на едно фантастично, фантасмагорично, утопично християнство, които учат хората как да бъдат паразити, как да зависят. Как да зависят на други, как да зависят на църквата, как да зависят на държавата, може би дори. Защото ги учат, че е голяма добродетел да страдаш, да си никой, да си нищо, си обезличен да си економически независим. Това е жалкото тъй наречено християнство, което се, с което сме известни, за съжаление. Не сме известни с това, да сме първите в обществото с водеща мисъл, с, а, да, сме, да сме примирени със себе си. Не сме примирени. Хората, вярващите не са примирени с себе си. Те са пълни с противоречия. Най-малкият аргумент, най-малкият спор, те не могат дори да защитят вярата си. Те не осъзнават мирогледа си, не осъзнават ценностите си, не познават историята си, не знаят как да защитят най-висшата цивилизация, съществувала в историята на човечеството, а именно християнската цивилизация, която е християнско-юдейската, защото пък вярата ни идва от юдейството, от юдейизма. Това е което представляваме ние и това е което се опитвам чат по чат, статия по статия, подкаст по подкаст, да сложа семена на вяра и семена на мисъл, да стимулирам мислене в тая насока, да предизвикам мисъл. За съжаление, повечето хора са заинтересовани само да се някакви религиозни неща да вършат, ритуалчета, догматизъм, християнски ли ще бъде, месиански ли ще бъде, баптистки ли ще бъде, пенесятел ли ще бъде, колко са хората, които мислят за живота, с главно главност колко са хората, които мислят за това, че сме отговорни за живота да го създадеме, да го пазиме, да го предадеме да го умножиме това е нашия призив и поради тази причина вярвам, че Бог желая да ни даде а, всичко, което е нужно да се справим с екзистенциалните казуси на живота да се справим с заплахите в този свят да ги осъзнаеме добре всеки да намери начин да, да, да се противопостави и да бъдеме добри настойници на живота. В мирно време и във време на конфликт.